Фіранки на перекривлених вікнах свідчать про те, що там хтось мешкає. Ці приміщення з'єднувалися з Соборним Майданом маленькими хиткими місточками. Напевне, ці будиночки стояли тут ще в часи Пінзеля. Можливо, саме тут жив майстер, коли робив постать Георгія Змієборця який зараз спокійно дивиться на шлюбну метушню під його ногами, де наречених так багато, ніби весь Львів шлюбного віку, вирішив вінчатись на ту покрову. «Ти одружений?» – спитала я Мішеля. «Хіба ти не відчуваєш мого вітру свободи? Я твій відчуваю». Але я заміж колись виходила і навіть народила сина. Жінки виходять заміж, а потім розлучаються. Моя сестра була одружена, і мама була одружена, і навіть народила сина, септо мене. Ти на них схожа. Я так і подумав, що ти була одруженою, а потім розлучилась». І я, до речі, теж подумала, що ти не в шлюбі. Але твого вітру свободи я не відчула. Навпаки, ти не свобідний, ти скутий і не довіряєш мені. Він зітхнув і поклав мені руку на плечі. Будиночки за спиною святого Юра йому подобалося більше, ніж пишний фасад. Так само, як і мені. Ми потроху рушили вниз і довго йшли мовчки. Поволі дійшли до опери, куди ведуть усі львівські шляхи. На Львів опускалися ранні сутінки. Все-таки на дворі був жовтень. І перш ніж йти вечеряти, ми зупинилися біля групи людей різного віку які стояли біля пам'ятника Шевченку, співали пісні, танцювали парами. На деяких були старі однострої. Мішель поцікавився, що то за люди. Мені здалося, що то були воїни УПА, хоча, можливо, то були не вони. Я, що знала, розповіла йому про них і про ставлення до них влади, та людей у різних регіонах України. Хоча, як дивно, він уважно слухав і ставив слушні запитання. Хоча здавалося б, ця тема не повинна була б його цікавити. Ми підійшли до них ближче. Чоловік у формі награвав на аккордеоні. Ой, чути, чути, стріли, гармати. Жінки підспівали йому, і атмосфера свята захопила нас. Нам теж захотілося танцювати біля пам'ятника Шевченку з тими людьми. Я розповіла йому, що торік у Львові був парад воїнів УПА, і хто бачив його, казали, що були зворушені до сліз. Багато років цих людей змушували соромитися своєї причетності до УПА, і навіть після розвалу СРСР, коли було проголошено Незалежність України. «А мій батько служив у гітлерівській армії», – раптом сказав Мішель. «Він був колабораціоніст?» – спитала я. «Ні, він був німець. Він занадто глибоко вивчав католицьке мистецтво, в університеті у Франсбурзі. І його послали на Східний фронт. Він був саме в цих місцях. Твоя поїздка якось пов'язана із твоїм батьком? Так, пов'язана. Чому ти раніше не говорив про свого батька? Я не знав, як ти поставишся до сина солдата гітлерівської армії. Ти сам ще не сказав, що він був не справжній нацист. Він взагалі не був нацистом, але служив у тій армії. Носив форму, зброю. Це було давно. Але це було... У Франції досі пам'ятають нацизм. Щоправда, старші люди, молодшим байдуже. Але я не люблю говорити, що мій батько був у Росії. В колишній Росії, в 44-му. Життя складалось по-всякому. Серед нас чимало дітей сталінських катів. Сталінізм не засуджено міжнародним трибуналом, але то теж був страшний етап у нашій країні. І він тривав довше, ніж нацизм Я не ставитимусь до тебе гірше Довідавшись, що твій батько Служив у вермахті По-всякому складається життя До речі, серед моїх клієнтів Траплялися такі люди, як твій батько Точніше їхні діти